وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغَمَّ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 Vërtet, ajo që thamë në javët e kaluara për shëjtanin armikun e njeriut, është pak në krasim qëfar duhet të flitet dhe qëfar duhet të tregohet për rëzikun që vjen nga ky armik i malkuar, armik i njeriut në përgjësi dhe armik i muslimanve në veçanti. Inshallah ota ala, sëtë se bashku do të shohim rrugët për mes të cilave shëjtani malkuar dhe për tënë tek njerëzit. Në përmendum në javën e kaluar se rruga në e leht, apo më hamirë me thonë rruga e shruar me lule, për mes të cilës shëjtani dhe për tënë tek muslimani është ignoranca gjëhli. Ata musliman, ata musliman që jenë ignorant, ata musliman që jenë gjahila nuk din për fej, ata jën lodër, jën lodër në doren e shëjtanit e malkuar, apo më ha mirë me thonë shëjtani lunë me ta ashtu si që lunë fmiu me topin e ti. Sepse për mes ignorancës, për mes gjellit që e kanë, ata nuk mund të blokojnë, nuk mund të stopojnë ato veprimet apo ndikimet e jashtme të shëjtanit e malkuar. Pastaj rruga tjetër e depërtimit të shejtanit është zemrimi. Kur njeriu zemërohet dhe nuk mund e menaxhon zemrimin apo mdhëfin apo hidhrimin e tij, shejtani e merr para vetes edhe e dirigjon atë. Dhe këtë atoçi po i shehni këto rrahjet. Kto vrasjet. Kto ë thërrjet, këto ngatresa, uh, këto, këto zënkat. Mus povinë këto si rezultat se këta e në muslimant mirë që a i bunë këto sajnë e jo. Povinë si rezultat indikimit të faktorit të jashtum e që është shejtani i malkuar. Dhe nuk ndodhë një njëri që dinë me menagjum lefin, zemrimin o rejtjen, nuk ndodhë me mytë një njëri tjetër. Vetëm se në vetë nëbrojtje. E kini pa muslimant, një pjesë e tyne, si da mos trit, shomë janë të Flesh nga goja. Shumë janë të fillosh nga goja pse ja shon nënën e njerit sikur me pini kafe i duket. Ai fakt e ka shonën e vet. Unë po kam edhe vështirë mëre vllazën me tretme net. Mfalë hoxh më bë bon halal, ja bofsha kështu, ja bofshash, po hoxh as monet me ta bof tu i halal haramin. Allahu taku haram me shati, mfalë hoxh bë ma halal. Ti çu me ta bof hoxh halal? Pse hoxh asçi liçsan ato fillish na kanë tua? Pra i kemi të flesh të rinish. Edhe kur zemrohen joçi shojn, po çastit shamme me me me me, me zëv aty me katalog nuk mundesh me i gjet çuçi kanë msua. Po sigurisht i kanë pas edhe të fllesh, ata për pora, edhe rrethën, edhe lagjen, edhe kanë dalë çashtu. Edhe këta tash që nuk mund e dirigjojn zemrimin, mos menoni se janë trimë. Nëse dikush qohet um Sulman mu këtu, mos menoni që atrim. Pash, po, njëri që ka pejt shajtani para vetës, nëse dikush e mbyt dikon. A besoni se nuk janë trimë ata që mysin? Në luftë po. Amo të është në poshe, këta frigacakat, këta kriminele të hajnat në mysin. Dësat mysin për indikimit shejtanit e dësat mysin për i frike se në frigacaka. Edhe shejtanit është i të riminën se armët 2300 nërë e blenë maja të me veti, edhe kryet mahabeti. Në njëri që si beso vetës se vetë me dalë kështu, që që që ka falë zoti, pa, pa hekra, pa, pa armët të ftoftë apo të nëzeta, unë nuk e dishë fa njëri është të që shendin vetën e vet Po ne jam në rrezik, po në kafën rrezik s'ka kufr problemi. Po mytykush, po të mytysh kanë xhenet, ai ka xhenem. Çka ka të keqe? Jeta s'ka filluar me ty, as nuk përfundon me ty. Edhe nëse ti do ta caktu me vdek sot në orën 12:20 minuta që tash, wallahin edhe 100.000 ar merri afër vetes. Edhe një shitin special jet Kosovës, po të Amerikës merr, nuk ka kush që ta largon vdekjen. Absolutisht. Nuk mundet as kush me dërmu me shpëtu prej vdekjes. Sa është çështje kryer? që ështëje e vendosën nga Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj një rrugë tjetër që dëpërtën shëjtoni tek njeriu dhe prej këtu do të filloj mishallahu ta'ala asat, është edhe dashuria e te për, për dënjan, edhe të mirat e dënjas. Shëjtoni punë natën edhe ditën dhe uazbukurën njerëzve dënjan dhe ban dënjan shumë të bukur në syt e njerëzve dhe fut dashnin në zemrat e njerëzve. Për ata sot, një piesë e populatës, një piesë e muslimanve, ma shumë i dojnë gjanat e mira të dënjas, se sa gjanat e akiretit. Një piesë pra e madhe populatës, ma shumë e donë palatin, 3-4 shën këtë botë, se sa palatin gjenet. Ma shumë e donë një grua që se ka nështë anë kunor hishë, për e ka dashnore, Se sa që e do në hyrinë e gjenetit, që ja ka prëmtu Allahu subhanu vëtahala, që një hyrinë me bo, vesh me shfash të Allahu, krejt, femnat mo janë të pavlera këtun këtë bodhë, vesh një me bo medal, vesh pak me po bukurinë e sajt, krejt, me miljardë a femra, mo devalivohen krejt, se s'ka mo interesim kush me i po, për i bukuris të madhë që i kanë po hyrinë e gjenet. Dhe e pastaj, vaz bukurën, jetën e kësaj bote, dhe ja o fut u rejtjen edhe gjelëzin dajnjoni tjetrit, sepse garojnë, garojnë natën edhe ditën kush po e zanë ma shumë këtë botë. E ke pokur të rishme njerës të cilët nuk kanë bagajh intelektual, të cilët nuk kanë dije me dhëndë, qa kam e të reguë? E kam një kerë hoqë që i bon që i kaqë, e kam pëse këtër to, këtu një këtër to, malin, lopën, vichin, kërën, shpin, kuta dyune, su se hoqë A të delë me pi një kafe, ose ka orë në dek, edhe të kalë zënë. Në kitë nejë i fitoha një shilmi, kitë nejë dëshilmi, se ju ka bo, ju ka bo, e, dashni, dhe të thët e pak u fesh me pasunia dënjas. Dhe iblisi malkuar e ka të regu këta shumë herët, ka shenë korekt në këtë rast. Kërë Allahu Taala e lërgoj për imë shires, rahmetit të vet iblisin, Atëhera ju drejtu zotit, ja rabbi, bima agvajteni le uzejjinenne le hum thil ardi wa le agvajenne hum e gjmein. O zot tha, pasi të me largove, me përzunën nga mshira jote, unë e tha, do të azbukuroj këtë bote dhe të mirat e kësaj bote, do të azbukuroj në zemrat e tyre, do të ja ufuz dashnin për këtot mirat saj botën e zemrat e tyne, u e le u gëvjen në hum e gjmejin edhe dalë ga dalë krejt do t'i devijaj. O shfjala krejt ata që mundet, se krejtve në shala s'ka shans, s'ka mundësime në devijuë. Dhe shëjtani, inëzit njerëzit që të garojnë në punët e dynjas, duke lan anash punët e akiretit. Inëzit njerëzit që të ushtohë dashuria për gjanat kalimtare, duke lan anash gjanat e amshuara. Këto që jënë kalimtarë ja u bënë më të dashura, ato që jënë të përjetëshme, të pathunëshme, ato ja u bënë të padashura. E pastaj të kata të cilët kanë dashni për dënjanë. Edhe i njëranë cënë gjellin shkanë edhe ju thëtë, pëse a ka qenë dikush atje me i po ato të mirat e gjenetit, a mos është knashkush në gjenet, a mos në ka të regu dikush që ka po ato sene me syte ti, e kom thonë po e them prapë dhe do të themë. Nuk ka mund si me na të regu Dikush ma mir Se sa na ka të regu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam Edhe e ka po E ka po Sët me është paracit Gjeneti Dhe kompathet në ta Ma la ajinun arat Ato që syni kur se ka po Wa la udhunun semiat Edhe ato që vesh i kur se ka dëgjua Wa la khatar ala kalbi besher E asë që mund të mërë me men mendja apo zemra njerë jut. Dhe ta diçka që s'ke po, që s'ke dëgju, që s'mune i ma gjinën hiq, që ajo është në gjenet. Kështu nga ka të regu Muhamedi s.a. Pastaj kemi dhe detajet të shumta, për të cilat nuk kemi ko dhe mundësi të flasim sëtë. Dhe shqejtani Malkuar i ka bot disa prej muslimanve të koas bashkohore rab të disa të mirave të dynja, se krejtë si ka kërkush. Mos me ndonin në bot që një n një, një Aspo që besoni këtyne gjanave që po qarkullojnë e për internet E kanë më të publikuar një shejkë të katarit Se e posedën gjysmen e botës Renash nuk e posedën Astuk e posedën gjysmen e, e gadishvill të arabik Po i kanë egzageru gjanat Po dhe nëse e posedën Apo jam mërmenja që është i qetë Që është të uknach, jo valaj Se është bo rëb i pasonis e ti Për ata sot i shohëm këtë në venin tonë Mështë të shkoj ma tutje E shojmë njerëzit ka 10 or, 12 or rrin, por më shitni artikull, por më shit, shit diçka. Edhe në fund çka thot, wallahi thot as sefte sjakun si bë. Amo prap nesër 6 në 6 sqohet. Për çka? Me shkuar aty ku s'mundi apo ja sefte hiç. Amo sa baj nuk mundet më fal kur sqohet. Dreke nuk mundet më fal, i kën dis mundet më fal. A kshomë s'mundet ja të fal, ja si nuk mundet më fal. Arrin kadëtor, 12 tor pa apo sefte hiç. Ato e bën. Edhe shumë e shumë të tjer, ose kemi të tjer. Që sa të unë po punoj që 5-6 muaj vesh minus po shkoj. A mo i rën gatjat aty në minus ja ka hieshu shejtoni, shkocet te poshtë, tufalimentu, tufalimentu, edhe nuk elshon hiç. E nai thojm, e jam rë këtu ku ti hap ja Allahu shpërblim se këtu nuk është ni tregtin i biznes që dë shton. Këtu është e garantuar se këtu nuk ta garanton njeriu, po ta garanton Allahu xhalleshanuhu. Vetëm ardha jote sa këtu. Edhe futja jote aty në regjistrin e melakeve. Me anjyve tek dera e xhamis kjo flet shumë por juve nëse e kuptoni para mendomë me të fut në regjistër me laç aty pastaj në namazin tjetër vjen këtu e fal namazi yt me xhamat ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem asht majvlefshum sa sa namazi që e fal vetëm në shtëpi apo në treg apo në rrug për 27 shkallë pastaj veç thënia jote në fillim bismillahirrahmanirrahim ma automatizëm nicshin në 90 probleme Sapo për nihardh për një gjer, për, për një shkronjë, një kje 10 shpërblime. E 19 shkronja janë në Bismillahir Rahmanir Rahim 190. Po kjo vetëm një herë më thon, e sa herë thukë Bismillah, sa herë thufatihan, e thu sa herë i thotë të tjerat të tjerat të tjerat. Andaj vëllezhan tregtari, po në biznes me ato që nuk u afalimenton juve biznesin e mos u japni shumë as aty në që ju mashtrojn apo aty në që mondohet ju falimentojn. Dhe mos u friksoni Se keni me vdekje uri. Mosu friksoni se keni me vdekje për ujë. Hiç mosu friksoni, se na e garanton Muhammed e sallallahu alajhi wasallam që nuk kanë në frikë të duhet të na shëshojë neve. Në hadithin që tregon Amr ibn al-Af al-Ansari radiallahu anhu, thotë ka thoni dërguri Allahut sallallahu alajhi wasallam, "Pasha Allahun", është betue i dërguri Allahut, "Thot pasha Allahun, nuk friksohen për varfrin tuaj." nuk friksovëm se kam ju rogë fukarlaku, por friksovëm se ju do të kalani një jetë të luksit, dënjaja do të jepet juve, do të fitoni një pjesë të madhë të dënjas, edhe do të jetoni një luks, si kur qysh kanë veprua dhe kanë punua, po pëjtë që kanë qenë para jush, po pëjtë e kaluar, pastaj do të filani të bëni gara një një me tjetin, kush për mundet me marë ma shumë, dhe do të garani ashtu si që kanë garua ata që kan E pas taj dynjaja, ajo do t'ju shkatra juve ashtu si që ka shkatrua ta që kanë qenë paranesh. Ku janë sa kryetare kryetare, ku janë sa princë e princa, ku janë sa mbretë e mbretë, kanë përfundu mbret një të tynë që kanë zhatë me 300, 400, 500, 600 vite, ku janë ata? I ka përpi toka, janë ba hi edhe plohën, janë ba o shqem për krimbat edhe insektet e tokës. A shtu ke na mëbo edhe na. Andaj pra, sikur muslimani ta ket frikën ndaj Allahut. Çysh e ka frikën prej fukarallaut, hiç ma pak se xhenet nuk ka për ta. Vetëm e bona më jutut Allahut, më ja pas frikën Allahut. Çysh na e kem frikën prej fukarallaut, se mos po na rrok, vallahin, vallahin xhenetin sigurt e ki. Sepse kisha më punuar shumë, kisha më punuar shumë çysh po punon për të mirat të dënyas. Dhe dashuria për këtë bot i ka kalu të gjithë kufit në zemrat e njëzve, sa që disa runa zëtë, mështë përmendim raste se ka të shumta, kanë fillu e me ubo rëbë të të mirave materiale në vend se të jedë në rëbë të Allahot. Wa Pastaj rruga tjetër për mes të cilës shëjtanit dhe për të njëriju është mendje madhësia, plastika an thon çibri e arabisht i thuhet al kibr. Pra mendja madhsia është një rrugë e cila e poshtron njeriu, e bën njeriu të dështojnë këtë botë. Dhe mendja madhsia apo kryelartësia e bën njeriu që ta mohon të, të vërtetën e ta pranon të, të pavërtetën. Mendje madhësia Kibri e kibrit e bën njeriu që ta pranon të keqen e ta refuzon të, të mirën. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur pallate, ka përgatitur vende enkas për njerëzit e devotshëm, por i ka privue apo i kanë ndaluar nga ato vende ata që janë mendjemdhëj, ata që janë kryelart. Në surën Al-Qasas, thot Allahu taala Tilka darul akhirah nejgjelha lledhin la yriduna ulon fi al ard wala fasada Ato shtëpit ato pallatet që janë të përshtatshme në xhenet thot Allahu ua kemi përgatitur aty ne to cilve nuk ju ka dhën mundësia me çën mendjemdhënj nuk jam ba mendjemdhëj dhe atyën e të cilët nuk kanë banë nga të resa, nuk kanë banë fesat në tokë. E përfundimi maj kënë shumë, pra me përfundu për e kësaj botë e me dalë në mënyren matë mirë, matë të kënë shme, u të kanë atyre që ja kanë friken Allahot Subhanahu Wa Ta'ala. Dhe mendjem dhe njët, janë ata të cilët nuk i danë Allahot Subhanahu Wa Ta'ala. Dhe mendjem dhenjit, cilet, ta dhe njët, janë ata ushtarët e shejtanit të malkuar. Sepse as e pau biseda kur të bójsh me ta, më ju kallëzuon matematik se 1 e 1 bojnë 2, ata thonë nuk bojnë 2, pse? Se s'po duam e marr pejteje. Mi ka thosë siki pes gishtan dorës aty i ki 6. S'don me pranu hakun, pe mendje mallësi se ka. Sikun naçi pë kallëzoi, po i thonë, "Jep na morë mundsinë, jap na hapësirën me praktikue fen në të gjitha vënët, në të gjitha institucionet po thonë s'ka fe, vetëm xhamia mone." Ata pe din, ç'është realitet feja, pe din se ju kanë hi Ju kanë një njël, ata po i shohin njerëz me virus, po njerëzit që kanë këtë virusin e islamit, ju kanë hinë në për institucionet, prej presidencës e poshtë, po publikisht nuk po mund e pranojnë. Thonë dikush pas së dinë. E din, po janë mendjem dhëj. Jan arroganta, janë refuzuesë vallallahi në din, bilajin e din. Se babë babgjësh, stërgjësh që mi pas fetar. Është ka mundësi mos me dit. E bëre frema s luftës, edhe ata që nuk shohin, edhe ata që nuk dëgjojnë po ma mërë manja që ta shurë më metë edhe atë e kanë morë vësh se feja islamë është haq dhe duhet me praktikua ndaj allahu gjallashanuhu vrejtjen atyne që janë mendjem dhej dhe thot wala të sajrë këtë dhe keli nasi wala temshifil ardi maraha inna allahe la ju hibbu kulle muhtalin fëkhur dhe mos e shtrambro ftyren tane prej njerëzë dhe mos ec në për tokë mendje e madh kryelart se Allahu nuk e don as një njeri që është mendje e madh e nuk e don as një njeri që shumë lavdrohet andaj disa njerëz e keni pa në rrug përballesh me të e shtramon në fytyrën tjetër e ndon me po me dal kiton e shtramo në fytyrën tjetër e ndon me do me ball me dal për ballë e çë dorë kishe pa kuronë veç mos me të pa ty se nuk ekziston ti për to se ajo është mendje e madh nuk çet ti hiç e si do mos si do mos tash pas lufte ata që kanë arrit në përpozita e që s'kan qenë kur as që janë meritor ata që kanë arrit autoritet një autoritet e zoti po në media ata që kanë arrit pasuni e që nuk jenë zot për me menaju pasurin ata me mujtë dhe të shkelin me kumë se ti paratyne a që i vogel duke shësa një milingon sa një bubretz e Allah o pa thët ua na të mshqifil ardi maraha Mos ec për tokt Allahut mendje madh. Mos ec për tokt Allahut kryen alt. Pastaj shejtani insiston që niri të bëhet me një madh, sepse kur bëhet me një madh, ky luhun shumë lehtë me to. E shtin me bësh shumë xhana që nuk janë të vërteta. E pastaj punon me to as bon shumë e bën shumë me një madh ja hop edhe xhenetin. Sepëjgamberi sallallahu alaihi wasalam ka thonë la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi dharratun min kibr. Nuk do të hyj në xhenet a i cilë në zemrën e ti ka mendje malsi qoft edhe sa thërmija, sa thërmija e vogël, nuk do t'u hi në gjenet, përvesh me mshiren e Allahot subhanahu wa ta'ala. Pastaj, qëjtoni ndikon të këta menjem dhejt, dhe gjithë shka që e marrin për mirë, e këthen në të keqë nga mendje malsia. Se muslimoni i thjesht, muslimoni i dëvot shumë, Muslimani mençor, kur të merr ato vërtetën, menërecën në praktik. Kta të kundërtën. E keni pa vllazën, apo ju këshillojmë edhe juve, tash. Largonu prej dohonit. Po kjo as do të thot drejt përzdrejti diagnoza shejtanit, më thonë kështu. Ruani familjet, ruani xhinin femnorë. A ti po na kallzona? Këtë që ne më lakuri chuam. E keni pa ç'apo bojn tash. Përinatit të vërtetës Pe pont pa vërtetën. Këty ne kurish morë mirë, gratë nëpër shtëpia, nëpër familje gjithmonë rreshin me gratë. Edhe burrat me burra tash krejt bashk, po jo veçkash. Rrugve vetëm, jo veçkash. Edhe me lakuricësuaj, jo veçkash. Po tash po thotë të kallzajon edhe çfar gruaj e kam, edhe e merr. Dil gruaja me këtu, lyj edhe xhyu, makiazhin mirë, trak trak trak trak trak, nici një, fotoya ja bën, edhe e publikon atë në internet. Gruaja ime Filania Tash interesant edhe nonat e grave po i qesin. Nona e gruas, virra ime ose nona e madhe, nona ime se ato edhe nona e gruas. I qet edhe motrat, i qet edhe hallat, edhe tezat, edhe gjyshet, edhe krejt. Çto të vjetat nuk i qesin shumë se janë ato për mikshyr fort veç i qesin këto trejat. Edhe tash në dhomën e fjetjes me gruan time. Po s'bën kështu. E qeson, çka keni më bëj? Jo s'pot bëj kurcën. Po kam me dushaj se ka kombor para vetit. Tupi kafe me gruan. Tu hipën kër me gruan. Tu shkuën treg me gruan. Sa po na intereson ti ku je me gruan tani në këtë moment? Në moment ai peçet, çe po në filan supermarketin, filan minimarketin, filan hipermarketin, filan këton, filan ato. Edhe më shumti po i pengam pse haxhallar po na kritikoj. Po edhe ju haxhallar vetini aty prezent, pse kush po i haxhallar po dal aty grune vet për reklamon? Kush po i haxhallar po dal për reklamon vajzën e vet? Nasta jemi na jemi për me ndihmuar çti populli. Për me dhoni fetfam, me dhoni përgjigje, për me publikoni ders në ligjrat në këshill. Ë, po para si xhanash. Po shejtani ja ka yeshua shumë. Saqë so gruas në shpinë nuk i thot kur rregullav, ama ha një 10 minuta ndërsa çopak se kem me çitë të me ta ndru pak foton aty në profil. Se kanë ai 2-3 detash, veshjet e çara tëra, veshinjyra tëra, veshë këto bën ato. Shejtani ja ka yeshu vallahin po sa më ke shordhë pe muslimanve ka kështu muslimanve nuk jemi pe muslimanë se natyas ne kemi popull 100 mijë banorë spanjollë në anën tjetër po vallahin pe muslimanve ka sida mos trit po jo okay, këjt po atash i ka ka paj para vetës edhe bile po preken kur po ja tërhiqun vrejtin oh xhallah çka që janë më më aktiv në sferën e davetit po thon oh këta janë radikal oh këta janë kështu oh këta janë të paguam oh këta kanë çellim të tjerë oh këta nuk diet kajtën a like çelime dihen. Qelime tëra i kem. Për më nxir njerëz të përsisë tës me qitën drit. Me lajgu pe rrugës së sjtanit, me qit në rrugën e Allahut. Prej kohit janë xhallar, prej venit. Krejt kanë, do më thon identitet. Krejt janë prodhim vendor. S'ka ndonë më apou na janë ullatosi për i Greqi këtu, as mos e pretni. Aspi Turqia, aspi Arabia. Krejt prodhim vendori keni, elhamdullilah. Se me pasan na një çyçukar tirve, çyçu vin këto e, atje. Krejtë çyçun kom, hiç nikta pe atje që na kanë ardhur. Ja na vendorikim, elhamdulillah. Edhe jemi tu tu punu atë këtu drejtë meshtut numrin e tyne. Ma mundu bile çdo lagje kanë një me pas. Me otor hyg vritjen. Me otor hyg vritjen popullatës. Se Allahu xaleshanuhu ku ka qenë më shumë ti pejgamber. Më shumë ti pejgamber profeti ka qenë tek populli krynët çifot, tek izraelitet. Më shumë ti ka qenë pejgamber, se i kanë rre, i kanë maltretu, i kanë për xog, edhe i kanë mbyt pejgamber të Allahut. Edhe sot e, so, e kësaj dite Çifotët janë populli më mendje i madh makronëç. As janë arroganta, para mendonë, ata nuk pranojnë fenë vetëm me hiti. Na i thirrën kënd fen ton, çifotët pranojnë. Po çka do të bëjmë të lënë hiç pa fë? As çifut, as musliman, as i krishterë, po rrug drejtët rënçatje. Ça që, të që thunë, jovesh, na arrogato thonë, jo, vesh ne meritojm kët fë. Ne dashni me, me shkumb fenë tynë, thotë s'ka. Po elhamdula që s'pëj pranojnë se që është kemë këtë në vanin tonë dë dasha mirë të qifodve që në këshinik, në këshin shku këtë në Tel Aviv atje. Po elhamdula që s'pëj pranojnë, do politikane, do biznismene, e do figura publike. Andaj vlazën dhëtë pra me pas kujdes, prej me një madhësis. Rruga tjetër e radhes, dhe me këto për përfundoj, in shalota ala, është kopratësia. Edhe për mes kësoj rrugë, koprat me qenë kopratës, me qenë tahmaqarë. Edhe kjo është një rrugë për mesë të cilës dhe përtonë shëjtani tek njeriu. Se Allahu ta alë thët, eshë shëjtanu ja i do kumul fakre, wa je morë kum bil fahësha. Shëjtani ju frikësan nga fukarlaku, nga varfnia, dhe ju urnan në pun të në dyta, në pun të këqia. Pra vjen shëjtani edhe të frikësan nga fukarlaku, edhe luen me ty. Dhe Allahu gjelesha nukë thët, Wallahu ja idukum magfireten min huve fadla. E allahu gjellëshanuhu ju garanton juve falje gjenahesh. Allahu ju jep begati, bereqet. Allahu është dhurus i madhë. O është shumë që jepë, o është shumë bujarë, o është shumë i gjëmerë. Andaj, allahu gjellëshanuhu në mund coftë me qenë human bujarë, aty ku është i knashën allahu gjellëshanuhu. Vlazen nuk jemi në regullë kër është pyytje dhonja, jo të këtë gjemati jonë, kënë regullë, alhamdulillah. Por në përvene tjera, 2.000 gjemat, kema kësian humanitar, 300 euro, 400 euro në mblidhen. O vlazën, duhet me shpenzun rrugën e Allahot. Se që jetë në mbetet, që të që e ke dhonë me dorën tona e mbetet, e ke deponue, ki me gjithë, e ke lomë të në trupë, e ke lomë shpikë të nuk e gjithë në më të kallahu, subhanu vëtala. Andaj, pse nuk po japinë? Sëpse shëjtani, djalli, i malkuar, po i frikësën nga varfnia. Allahu në bof të pasu në zemrë, se kështë o jemi, alhamdulillah, po në zemrë në bof të pasu në, kjo është më rëndësi, se dikuj ka hifu ka lakun në zemrë, edhe milionat i ka, po prapë është i varfën. E keni po me pasu një ka kur të rëshë? Matë mëram të qohën për i tavullinës. Pse? Pse? Uam falses po më qillon timan iknei, po tash edhe trashat po i theshi, nuk kish problem. E do të më ja, do të më ia ja paguot dikush tjetër që ikonia 3 euro në çepakate. Se këtu s'po muni thën ato çeka, ku diku i pane për darë, ka parat. E keni po në përdarka e dreka, çata që kanë mashuti maspakt i paguij. Venere këto kur delni me hanger me pinë për tubime, ata ka dalë hezitojm shtitën ose kanë një herë më ia paguot ti, po pse bra jefeni u gute, po ti s'po qesh me pagu, po do të më paguot dikush, s'na po shikojm tan shtëpi, s'po muna me natë të ton ditën me prit ty. Se kado që i presi, i presi, i nëfot, aho, papa, pse kështë të brebona. Ose kush i pagujti, nime la që erpi qilët në që Allahuna i pagujti. Po kush i pagujti, di kush që tu i pagujti. Andaj Allahuna ndihmoft, na uzzoft, na forcoft, edhe Allahuna ilargoft të armishton edhe armishtu i shaitan të malkuar. E kulu qawli hatha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa lisarin muslimina min kuli dhamb, fa astaghfiruhu, inna hu hu valgafur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dozën kërkoj falë vetëm edhe 2 minuta kurishun te kjo pika e fundit, jo e fundit, po kjo rruga e fundit që përmendëm për sot, kooperacia. Thash edhe më herët po them prapë, ky xhamat nuk është kooperac. Nuk është ahmaçar. Dhe është një rast që ka ndodhur dje, nëse ju kujtovat ju vë qajnit reglë të në gjoma në para një vetë të gjysëm kemi pas një aksion humanitar me kërkes të bashkës islame për një medresant, një djali rri që ka kry me dresen ka qenë i diagnostifikun për i leukemis ka qenë medresant i shkelqyëshëm edhe i ka dhonë Allahë bukuri rallë në do një tri ashtë bukur mundet me pasat njeri a i për dy vitet të, të tëra është përbalë me smundjen e leukemis na në këtë gjami nuk po të dianë 1.200 euro kemi kontribuaj. Ta shikëm haru, diku në kam të shkrume. E, a i vlau jo në fisniku, a i ka ndru jetë. Andaj, ajo që tash mund të bojmë, tash edhe me dash me kontribuaj materialisht, më në ka nevoj, se na, e kemi dhanë atë prave, me nëhamdullat, po mos me pas dhanë ishë mërzit. Dhe kanë kontribuaj dhe muslimant e tjirë, Ai për dy vite do thotë tash përball me këtë smundje në Turqi dhe para dy ditë ka ndroi jetë. Edhe dje është varros në fshatin e tij në Bardhën e Madh. Ai çam ka bop për shtypjen befasuese se në një pjesë e madhe si e hojallarve, sidomos profesorat e tij, çajshin duke i rrëll lëp. E me vërtetë nuk mundet me çajt në mësues, në profesor, pa dashrë dhe pa qenë ti shumë djalë i mirë. Andaj vëllezër, ne nuk mundmë diçka më kontribuoj për to përveç se bëni do këtë ditë e madhe, ditën e xhumës. Allahu e mshiront. Allahu është përbleft edhe Allahu në bashkofë me të një ven shumë atë mirë se sa këtë në venin tonë në gjënetë, insha Allah të alë. Përshëndetën me salavatë dhe selamë me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Sepse jemi në ditën ma të mirë, në ditën e gjumatë, ditën e zxedhër të javës. Allahu me sali ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidu me gjidë, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله